Velkommen til De Sorte Spejdere på B3 med Anders Breinholt og Anders en masse. God eftermiddag og velkommen til det program, som vi har valgt at kalde et musikalsk talkshow. Det hedder De Sorte Spejdere, og mit navn er Anders Breinholt, og ved siden af mig, der sidder min bedste ven, øh, kollega, medvært øh, og en forbandet flot fyrer og svedterapeut sved og øh, agneekspert, mm. Anders Lund massen. Chulup. Chulup. Det er mandag, det er overskyet, det er november, og det er Hammer pishamrende kærligt. Ja. Yeah. Og jeg skal sende en hilsen til uh, den økologiske bærer på Nørrebrokade i uh, Hvorfor? Ej, nu har jeg glemt hans korts. Ej, hvor kan jeg glemt det hende? kan du sådan det? Mm, mm, mm. Nå, hvad var der med den økologiske bærer det var bare, uh, jeg var ind i en bærer dag, og så hende uh, hede Bæk. Nede ved Nørrebro Station, for jeg var, til, det kan jeg, fortælle senere, jeg var til et møde, nemlig, omkring et fjernsynsprogram, som vi skal lave. Oh, Men eller, det, er ikke, det er ikke sådan noget fjernsyn, det er jo bare noget. Ja, ja, ja øh, altså, det er ikke noget. Ah, nej, nej. Og så, hvad hedder det, øh, var jeg bare inde og købe en kaffe, og så øh, sagde jeg, hey, hvad fanden, det er sgu der er en af spejderne, så jeg, det er den, nemlig. Og så lovede jeg bare at sige, at det er det bedste sted i byen. Og eller, nej, altså, nej, ikke fordi... Og det er ikke fordi han skal reklame, og jeg fik græsbrød og sådan og Det var overhovedet ikke det. Det var bare rigtig, rigtig rart kender du det, når man kommer ind i en butik nogle gange? Jamen, det er og tit Og er det har ikke noget at gøre med, at... Nå, øh, hvad? Jeg hedder Arne og jeg er lige blevet genkendt crazy. Overhovedet, det var ikke noget med det, at... Nej, nej, nej. Øh, og det var bare fedt at komme ind i en butik, hvor folk er rar. Og fordi det er som regel at sådan, er, at vi er i en butik, hvor folk ikke er rare, mm -hmm. at så er vi hurtige til at hakke og forklare, at man ikke så skal, skal man også benytte have... sig at tøjse også i feels, hvis man medmindre man virkelig vil have nogen, som ikke ved noget om noget som helst med legetøj. Hvorimod Fona vil jeg sige, der har vi tidligere været lidt hårde. der havde jeg en meget dejlig oplevelse inde i Fona. Det var noget, der hedder Fona 2000 på strøget. Han havde Monkey Bæren, undskyld. Det er jo. Okay. Hvor de bare øh, viser at være i Fona. Vidende, søde, masser af overskud. Og slet ikke det der øh, afmålte som så tit er der i sejlhandlen. Du vil bare sige, at vi starter helt forkert. Vi starter med at være totalt rare, og ej, men øh, har jeg haft nogle gange andre, andre øh, handleoplevelser? Jeg glæder mig så meget, fordi det i dag jeg kun er fem dage til, at der er Ace of Base. Ace of Base i forum. På Pernilles Univers, præsenteret af Ace of Base. Uh, Water Rats på TVP præsenteres af Ace of Base i forum. Hå Hele ugen er jo på sin vis base teamer Jamen, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, for det er helt... Nej, men der blev jeg taget ud. Du blev taget ud? Ja, du tog mig lige ud. Jeg kunne simpelthen ikke... På jeg skal jo være speaker i parken på onsdag. Ja, vi er mange, der glæder os. Mit første optræden som stedningsspeaker til en landskamp. Ja, og, og, og der er jeg bare rigtig glad for, at det gik så godt i weekenden, fordi så ved man, at der bliver, øh, der bliver udsolgt derinde, hus. og folk ligesom kommer ind i parken og de tager afsked med holdet og siger, være, at I klarede den heller ikke denne gang, men vi ved, at der er gode tider på vej, lyse tider på vej i dansk fodbold. Med en ny træner eller noget. Hmm. Eller? Det ved vi jo ikke noget om. Det tror jeg nok ikke. Nej, fordi i modsætning til andre lande, hvor man fyrelandstræner, når de taber hele tiden, så har vi i Danmark valgt at overlade til en sur og blive fornærmet over, at man tillader sig at stille spørgsmål omkring hans ansættelse. Måske kunne sættes i spørgsmål. Kan jeg sige det igen? når jeg nu ikke magter til at vinde. Morten Olsen prefers Videx. Det er bandet Der skulle ellers støtte, Morten Olsen burde gå i synoptik. Eller Tile. Eller Nyt Syn eller Amati. Vi har sagt noget forkert. Vi sagde, at det var Michael Falk, der var blevet synoptiks nye mand Han er det betyder, at vi har jo altså Clash of the Titans mellem Lars, øh, hvad hedder han, Lars, Hø øh, ja, øh, Lars Højer, og øh, øh, øh, Mester og Fatman, Fatman, og, og nu øh, Michael Heders Falk. Og Lars Staines, øh, hvad hedder han, Hjort Lars Hjort ja. Velkommen til, de, til dem der, Sorspejler. Det er Hardfire-nummer, der hedder Suburban Nights, og inden yeah. det var det naturligvis La Clash og London Calling. Det er mandag. Og øh, for nogen, der har det en dårlig dag. Det er mandag i tiden. Øh, jeg vil bare sige, i dag er det en rigtig god mandag. Det er pisgål, undskyld. Undskyld, undskyld uh, det, det er hårdt valg af ord. Yeah. Det er for... Børnene, det er, det er pissehamrende lorte og røvkoldt. Windchill-faktoren gør, gør, at det er omkring minus 1000 grader. Det er minus 1000 grader, og øh, det er mørkt. Det har bare været mørkt hele dagen. Det er bare, og det er en fede tid, vi går imod. Det er virkelig... Øh, altså, det er bare... Åh. Men jeg er glad i dag. Og, øh. og jeg er også glad i dag. Så vi to her i, øh, i det her land, er glade i dag. Og det er vores hellige pligt at få jer op... Igen. Og til at lide. Op på hesten. Vi er lattermille i dag. Øh... Derfor skal vi heller ikke os på af, at der nu er under 8 timer til, at TV2 store dokumentar om... Øh... Urmæren. Om urmæren, ja. Woolhead, går i gang. Ja, yeah, fordi øh. hvor man jo har noget der hedder Selvtekst-TV. Ja, hvor at, øh, man, man snakker om en, der har skudt nogen i ryggen. Yeah. Vi kommer tilbage til det ja, senere. det er et forsvar. forsvar, hvor man løber frem, eller ja. bakker frem med nogen ja. med stor kraft. Men vi kommer tilbage til det senere. Det gør vi. Øh, men der Nej, er... det var faktisk sat ind under indledningsplanen. Nå, undskyld, så skal jeg se, vi her? godt tage den. Nu. Vi kan faktisk godt tale om det jeg her, uden er som redaktionschef bliver galt. Hvad er mig at høre? det er jeg til det. det er fordi, at TV2 jo har... Woolhead. Så ja. Skal man passe boet, må jeg sige, at han er holdt sted. Længere hvis vi skulle køre ur. Jeg vil godt have et swatch. <tryk> <tryk> <tryk> Hvad sagde du? Det er så søren for mig, jeg at jeg det. skytter. dig. Jeg, jeg vil sige en ting. Jeg vil sige ting. Nogle gange, der, der, nogen, seriøst, ja. nej, nogle gange ja. der tænker jeg også, okay, selvtægt, er det ok? Uh, som udgangspunkt er det ulovligt. Det må man ikke. Uh, og når man hører historier om i... I eller i udlandet, øh, det kunne være masakre på en skole, det kunne være et eller andet, så tænker man, at okay, der er, det er nogle lande, hvor det er nemt fornemt for nemt at få adgang til våben. Mm -hmm. Jeg tror ikke, det er svært at få adgang til våben i Danmark. Til gengæld øh, Nej, er, det er det måske lidt andet kodeks lige bortset, hvis man har en i øjeblikket til sydnenadden, fordi der stikker det også helt af, ikke. Ja. Men så, når man hører om det der med forbrydelser og sådan noget, så tænker man, okay. Ja. selvtægt, jo tak. Eller ringe til Jørgen, jeg gør alt for tusind kroner, lige kigge, forbi, øh, hvis det skulle være, ske i ens egen familie. Sådan men øh, det, det er kunne mærkeligt, det og der er ikke nogen, der skal komme og røve øh, en urmager eller nogen andre butikker overhovedet. Men det er bare svært at sige, at man er blevet øh, dårligt behandlet, når man selv skyder nogen i ryggen, der er på vej ud af en butik. Ja, det er også svært rigtig at definere det som selvforsvar Ja, egentlig. Men det er det, vi får at vide i aften i det spændende program, hvor jeg, som jeg ikke tror, at TV2 har valgt at, at, at lægge en vinkel på, som er, som er pro- Brug urmer, selvtægt urmeren. Øh, fordi at, sådan er de ikke Nej. Fox News. De, Nej. Er jo, øh, de er jo... Fox News, det er rigtige Fox News over i Amerika, ikke? Ja. De sendte, en, uh, da jeg var i New York her for halvanden, to måneder siden, ikke? Ja, tre måneder siden. Der er sendt Fox News om aftenen, hvor jeg skulle hjem, hvor en, uh, et program... This is why we should bomb Iran. <laughs> Og så er det altså halvanden teams uh, fjernsynsprogram om, hvor at, uh, Fox News lige fortæller amerikanerne, derfor bør vi også lige bombe Iran mangler vi lidt herhjemme. Uh, ja, det synes jeg også. Men jeg nåede desværre ikke at se det, for det kunne være, det de havde ret. Uh, jeg, jeg ved det ikke. Det kommer nok i løbet af, uh, af vinteren på TV2. Uh, jeg er så vild med dans, og jeg glæder mig så meget til at snakke om det, fordi vild med dans er jo ikke bare et underholdningsprogram. Det er jo åbenbart ikke et danseprogram, det er åbenbart en popularitetskonkurrence, kan jeg forstå. Jeg har ikke set det, så jeg glæder mig meget ah, til at høre det. Jeg og jeg så finalen, og jeg læste ekstrabladet i weekenden, hvor er det en eller anden Sofie, en eller anden forsmået dame og hendes øh, dansemand. Det, det, det smidte en fest og sagde grimme ting til Vicky Berlin, og Robert Hans var bare glad, og det er bare ah det dejligt, og det er jo en gang program, en programårsik, vi er i gang med. Det var ikke meningen. Nej. Så sidder vi med et blad. Ja, som vi egentlig ikke så læse op fra. Øh, det er David. Øh, vi kan måske lige sige, hele relationen sammen samme. David er her, filosofen er her, Gry, vores relationschef. De er her, og så er øh, Peter og teknikere. Og så? og så står der to andre teknikere hernede, og det undrer mig lidt, fordi de tænker, at der er noget galt, at vi nu er inde på programmet. Nå, det, de det, det er ud. det er, de er som er blevet i en turnusordning nede og se, hvordan det skal gøres. Øh, vi har fået et blad. David, ja. vores journalistbørgte, har fundet et blad. Et blad ved navn Westend og Omegn. Det er en lille for der dækker i to sidegader og en hovedgade på, på Vesterbro i København. Ja. Øh, og der er der en sjov artikel, med, som vil være sjov at læse op. Det er en, en mandsperson, der tilbyder Ja, er allerede det er du egentlig for tæt på, ja. fordi for, som jeg er helt tryg ved, ja. jeg sige. Ja. Men, men så synes jeg bare, du skal holde bladet. Fordi så er det ligesom ja, det, dig, det, der læser det op, ikke? Det, det der så er det noget dig. Det, der er problemet her. Ja. Det er et sjovt brev, men desværre så er det skrevet fra en. Øh, som... Ja, brevet er rigtig, rigtig sjovt. Og det er tilbud til lesbiske par. Det er tru... par. allerede det, tror jeg måske, okay. at det er at ja. langt ind i, ja. i, in, i noget, der får lige net et par. Men så er det så andres spændthed, skal understrege, der nu har valgt at gå ind i den her sag. Jeg ja, vil ikke læse det op. Nej, men sådi, så at uh, skal, skal vi op? sige, hvorfor vi ikke læste op? Jamen det tror jeg også allerede der. Jeg, jeg tror, at vi havde valgt helt at ignorere den lille historie efter vi har set vem, der og sendet. Men ja, det. Nå, skylde, undskyld skylde, ja, men det var nej, bare. Nej, det er ligesom at stå oppe fem med ved dem nu, og så skal vi se nej. at gå ind igen, ikke? Nej, men der skal jeg ikke. Sådan. Nej, men og det er ikke, at nu kommer eller læser nogen. Læs nu op, løs dig nu op med mig. Ja, men spændende er det ikke? Det var ikke sjovt. Det var en plads. Nå, vi ses. Ja. Sikringsanstalten, godt. Jeg, jeg kan jeg bare skal, sige, at øh, Nej, jeg, at... ja, jeg læser op ind for bladet. Det ved jeg ikke. Er det nogle andre artikler? Vidste du, at du kan spørge Sandra Day for Dannebrogsgade om sex og kærlighed på adressen redaktion til westernovermej.dk? Mm. At du kan hjælpe Sandra Day med at opfylde ønske, større bryster. Det du gør er ved at donere penge, det er meget fedt. Øh... Og Sandra, det er jo en mand. Det er, Vest det er Vesterbro. Det er jo en mand, jo. Det er en mand, kan jeg sige i bladet. Uh, Kurt kloner i femtesals højde Så jeg læser nu den artikel op Som vi rigtigt havde tænkt os, vi skulle læse op Er du ja. okay? Er det det for meget allerede? Nej, Nej, jeg er klar Han en klog Og det er han også På taget over sit studie ved Vesterbogs Tor Optræder Kurt Ravi for fuld udblæsning Med en lydløs applaus for tagrygtene. Når Kurt ikke står på taget Instruerer han skuespillere klovne, mimere med mere mm. Nu skulle vi have haft et skud der kommer tre klovne i studiet om en time, og jeg er totalt uinspireret, siger Kurt. I dag må de blive noget med at lære at acceptere, at klovene ser dumme ud, siger Kurt, der har boet og arbejdet i Tornstudiet i 20 år. Jeg leder efter et skud. Skal du ikke? Fordi det, hvis der er noget musik, er det for din CD, Anders? Ja. Så vi er vi klar med 29 Happyness om lidt? Ja. Yeah. Og så øh, tager vi den derfra. er vi bladet ligge. Jeg kan godt sige, at det er nummer for din CD Anders. Ja. Og på vores hjemmeside, drdk spider Der kan man ind og se, hvad det var. Det er nemlig at det. Jeg Æh, kan også sige det, hvis det jeg ikke man hvis man sidder jo i en bi, og jeg tænker, I jeg skal da hjem og købe det. Så var det Emiliana Torini fra Island med Today Spin Okay. Må jeg sige noget af det musik, vi skal spille i dag? Jeg ved godt, det er sådan lidt lo øh, lo lo lokalt radioagtigt. På vej mod toppen af timen. Hvad spiller vi op? Street. Vi skal, skal vi, Sway, vi skal høre for dem Vi skal Streets Spin United Og så, på her, så skal vi høre 8 minutter og 58 sekunder Mew Og nummeret Comforting Sounds til Springfield nå. Og så øh, har jeg øh, fundet øh, De sorte spejles Ugens udengålige Ja, Som til. er lollipops Men hiphop kan jeg forstå Jeg har ikke fundet den selv øh, Det kommer jeg tilbage til Der er en lille historie omkring Når vi når til sangen Ventilatorerne på min meget store Mac er nu begyndt at køre igen. I aftens udsnit, afsnit af 2900 Happiness, der sker der følgende. Sten Skovgård, spillet af Jesper Lomand, har dårlig samvittighed over, at han aldrig har lært sin datter Freja Skovgård, spillet af Mia Nielsen Jeksen, at svømme. Så for at råde bod på sin tidligere fejl, til han Freja med ud til Sydhavnen, hvor han selv tog sin svømmetag. Hvor han lærer det på på crawler, butterfly, rigtigt og forkert. Det er i aften kl. 19:30 på TV3, at der er 29 Happiness, Vi spiller nu et klip fra aftens afsnit. Det udvikler sig højdramatisk. I lad den kan Kan nok A B B I I Kl. 19.30 i aften på... Jeg skal se det. Ja. Jeg har en hemmelig forkærlighed for Tue Vest. Uh, ja. Jeg ved godt, du måske ikke er så tosset med ham. Nej. Men uh, jeg vil godt godt spille gamle nummer Ja, det skal du Fordi jeg ved, at han er ved at lave et nyt nummer, eller en ny plader nemlig. Helt nyt nummer. Så jeg vil godt spille gamle ikke? Hvor er Tue fra? Tue, kommer kom fra Hundsted, tror jeg, ikke? Eller altså, det gør han, det tror jeg ikke, noget jeg Sorry. tror, det noget, jeg ved. Tammy Øst. Tammy Øst. Og Tue Vest. Så Ulle Henningsen. Mm skuespilleren, man troede, var færdig... Men det var hun ikke. Hun ...har lavet en, en, en, en CD med viser. Jeg vidste ikke, om hun kunne synge. Det kan hun heller ikke. Så <laughs> render hun rundt i en skov. Budgettet var ikke så stort. Åh, oh, du lader Milla Collie. Render hun rundt og... Det er simpelthen... Køb den plade til nogen, du virkelig hader. Fordi den er ikke god. Jeg har ikke hørt den hele, med, og nu kan jeg godt sige, at jeg ikke tror, at den er god. Jeg tror ikke. Jeg... Nej. Du var godt lide, af Henningsen. Nej, jo. Jeg kender hende, ikke? Jeg, jeg var ude og optræde sammen med Lisbeth Dan i går. Nej, nej, nej, nej. Så venter vi mere at høre musik. Nej, men der var ikke mere end det. Andet end at jeg havde det, fordi jeg, havde, jeg... kender jo ikke ikke Dispedal. Men hun har jo engang knaldet med Dirk Passer. Det tror jeg ikke, hun har. Har hun ikke barn med Dirk Passer? Det ved jeg ikke. Men det Kejseø, nej, hun har det med Dirk Passer. Dick Kejseø har, har barn med Dirk Passer. Nå, okay. ja. og Dirk. <laughs> Dick Dirk. Og så hedder han Dixen. Dick og Dirk. En lille knæk en gang, da jeg var en væsentlig yngre, end jeg er nu, så øhm, skulle min mor... Øh, Det var 44 på 43. Tak. 44. 44. Der øh, havde min mor sagt, at lag, ja, vi kom hjem til jul, ikke? Og så bestilte hun den største og lækkerste an nede og slagte hjørne. Og så... Op i Virum. Op i Virum. Sovfælde faktisk. Og så... Øh, så er det sådan så er det en god deputning, til i god tid op til jul, ellers, så kan det være, at der ikke er et eller andet. Der er jo efterspørgsel på disse der, ikke? Så, så vil, og det er min mor, hun er så hun, hun, hun gør sådan en god tid. Og så øh, lillejulig lille aften nede for at hente sin and. and. Så, var den, så var den så desværre ved en fejl øh, blevet solgt til øh, Lisbeth <laughs> som havde som havde glemt at bestille en and. Men der er det jo nogle gange en rigtig god øh, fordel i at være... Øh. Så kendte de op uh, Men jeg tror ikke så meget, det var lispedal som som det var slagter Jørgen, som simpelthen gik ind der og sagde, den skal de Dahl have. Så der blev flæskesteg i familien Madsen det år, og det har vi aldrig rigtig helt tilgivet. Lisbeth. Lisbeth og ja, hele cirkosrevyen Sjævder. for den sags skyld, som jo lider under det her, ikke? Velkommen til Kåsbe. Nå nej, det er ude i operaren. Jo, dog. Så også Jesper Langdal laver et nyt stykke. Det skal vi da også snakke om i dag, skal vi? Ved du at det er, øh, og det er Styr volden, jo som jo gudsglov blev holdt på danske hænder efter, han var på vej til Sverige. Eller også var det nogle svensker der var ved at overtage deres stater. Kan du huske det? Nej. Jo, fordi de er ude på Betynansen, hvor de Nå, har kommet til ja, at ja, ansætte ja ja ja, Var det bare godt. Verdens at, at, at, bedste instruktør. At, at Langdal Langdals sted, ja, tager... vi næsten lige her. Vi har jo Jesper Langdal. Prøv lige at komme ind, Jesper, bare lige kort. Uh, lige... Det er sgu da meget sjovt, at han godt var ja. her. Uh, Langdal, kom, han har nok været med i et debat om uh, teater. Hva... Jesper laver jo masser af, af skuespil, men der, det er en af uh, de helt gennemgående ting i Jesper Langdals mange uh, opsætninger, det er jo, at man kan aldrig nogensinde regne med, hvad der sker. Nej. Men uh, det nye stykke, jeg så har set reklamerne for, det må gå godt på det kongelige, man har råd til TV-reklamer osv. Uh, uh, uh, uh, <hæt> hvad så Jesper? <hæt> Langdal, Hvad er. Ja. Kan du sige noget om stykket? Ja, hej. Nej, det er jo på Betty Nansen. Det er jo ikke ud på opera. Jamen, det er det kongelige, det her stykke, jeg taler om. Det er ja. det nye. Nå, det er en verdenpremiere, jeg ser i TV-reklame. Jeg har ikke lige fået at se reklamen. Det kilder sådan en maden. Det er godt nok. Tak skal du have. Okay, velkommen til det Dilletant Teater. Jo, tak. Han blev kastet ind nej, i det, men det Nej, men det var ikke det os. Det, uh, han var god. Filosofen også... var god. Prøv det at sige det igen. Hørte det... Det lige. Prøv, Prøv <laughs> komme ind igen. Ej, kom tilbage, Karsten. Kom Det er ikke Esbjørn langt der. det er filosofen, der kan sige, <laughs> sige det som ham. det igen. ham. Kom, i maven. Ja, sådan. Tu Vest, og uh, tanker om dig. Uh, jeg kan godt lide tu og jeg satte sig på, at Han han uh, sig sammen. Åh, nej, jeg er blevet far. Uh, jeg kan ikke arbejde. Uh. du skulle gøre som Michael Simpson, for eksempel. Han bliver jo far. Ja. Uh, vælger så at tage på Verdensturné med Trandemøller, Møller, uh, og så tager han lige på Tune med sig selv, og i mellemtiden er hans nye uh, barn. Men han får jo barn ud flere steder, har jeg forstået jeg Ja, det sagde han, i ved i ved I I han sagde i hvert fald. Han sagde i hvert fald, det var det, der skulle ske. Det er ikke sket i hvert fald. Det Nå, det, det, det ikke, var det, han sagde. Og så uh, uh, hun Kommer der? han hjem, så er barnet i konfirmationsalderen. Fuldstændig rigtigt. Og, øh, hvem er du? Jeg er din far. Jeg er din far. Jeg har været på turnæmen, der hedder Anders Trandemøller, Æh, og inden der ja. Som blev større end jeg gjorde. Det irriterer de mig lidt, så nu tager jeg ind og spiller øh, på jødepotten eller et eller andet andet. Ladeskælder. Jeg vil godt sige tak til Michael Jørt. Øh. Han, han, er jo han spiller, spiller så, u, og det, i, i koncert, og det skulle have været rigtig, rigtig godt. Hvor har han spillet hende i forældres? Jeg tror, det var Vega. Jeg var ikke ind at sige det. Man bliver jo ikke investeret længere. Jo, det kører jeg så Okay. Men øh, Det vil jeg så ikke, må jeg, jeg sige. Jeg også pint. Nej, tak. Kære lytter, her er en programårsigt over. Det går opblivet et stort spejder i dag. Klokken er nu 14.36. Frank Grevil! Det ur burde have været, Mikke. Det fejl. Det burde have været, <laughs> Mikke hvis der er nogen, skal hejle. Lille, se mig, se mig, Det er det for noget? Du vil bare treden, Det er fordi, du har fundet andet klip, bare kørt over. Okay, inden vi går ved mig, at sikkert. Anders øh, har fået lov til at rode computeren i dag. Det er rød og grønst stue. Og Anders, øh, du har fundet tre klip, som du bare søge om Tryk på dem og Nej, jeg har fundet. Det Tryk på ikke på okay. Det er et klip, jeg ved, hvor vi spiller det. Og så Mickey Mouse, hvorfor har du fundet det? Det hur burde have være Mickey. Prøv at det burde være Mickey Mouse, hvis der er nogen der skal hejle. Lille se mig, se mig, se, se mig. over overrotten, eller hvad det er han er. Han er over det. Og oh, Mortim Mus. Min Mauses ondebror, oh. Oh. som jeg bare prøvede at komme igen. Ja, jamen altså. Fuck dig, Anders... dig Mikke. <laughs> Fuck dig, lille... <laughs> dine <laughs> uh, Ja, ja, Se mig. Se, hvor god jeg er. Uh. Se mig, bedrevidende lille idiot. Ja, mine ører sidder på samme tid hvordan jeg vinder mig. <laughs> Men har du nogensinde <laughs> fået nah. Nobels fredspris? Det tror jeg ikke, det oh, var. Jeg fik den faktisk i 47. Okay, har du <laughs> nogensinde været... Og ved VM i man Nee, det er det. Tour de France idiot. Mand. Kan jeg køre regeligt? Ja, det kan jeg heller ikke. Gamle regel. Det tror jeg ikke det kan mand. man. Var? Giv ja. mig, give give mig. Du er en, en rodet mand. Ro rotte, det En rotte, tror du det ikke? Du er værd på vojs TV-man. Ja. Nå, hvorfor har du fundet det klip varer det vil sige? Det er jo sjovt. Jeg har fundet det her klip som relaterer til dagens hovedsætse. Get the fuck out of my life. Det her klip har jeg fundet i dag. Get the fuck out of my life. Det er kvart tyve som har været god morgen Danmark i morges. Kære dyder, vi skal snakke om for en det skal vi, for han er faldet ud fra altanen gudslov, uden at komme noget til. Jeg tænker bare, uh, lægger du noget bag? er ja, han selv tror, skyld nok, i det, det gør. Hmm. Urmæren har vi snakket om. Uh, woolhead, hvis du kommer tæt på, hvis du vender ryggen til mig, skyder jeg. Jeg har købt det gevær. Ja. Vil med dansk skal vi snakke om i dag. Mm. Vi skal holde nedtilling til Ace til Base. Uh, så er der en lytter, der har skrevet til os. Ace of Base-koncerten er blevet flyttet fra forum, fordi de ikke solgte nok billetter. Er det rigtigt? Hmm, surprise! Kunne, kunne vores redaktion prøve at finde ud af, øh, hvor det så holdt? Formad, formaten i Arning. <laughs> hvor uh, har man valgt at flytte uh, Ace of Base-forum? Reprisen, i holdte. <laughs> Programmet blev præsenteret af Ace of Base-forum. Valbyhallen? <laughs> Ej, nej, der kan de det er ikke engang udsolgt af det. <laughs> Nå, det, er det er sjovt. Det David ved, at det er flyttet i Valbjørn. David, David, hvad kostede det din billet? Hvad kostede din billet? Eller fik du det? 500. 5? 6? Nej, ja. så er det sein. Så hvad, øh... Anders, fortæl fortælle, du ved så meget musik. Du har været værdig i musikquizen. Ja. Øh, Disse rygter, der gik om den ene mandlige musikers øh, fortidig af et, et, et meget højorienteret svensk bane, er det, er det, er det vrøvlet eller sandt? Det er før min tid. Jeg ved det. Jeg ved det. Jeg, jeg ved det. Kan du huske dengang, at der var noget, der hedder ja gik racist, men det røde kort. Sådan. Ja. Var han med dem? Ace of Base på Stengade 30. er <laughs> <som DK. laughs> meget kort <laughs> koncert. <tykken. laughs> nå, videre. Uh, Der er, er skov, altså kun fem skov, dage skov, siden. Skov, det kan nå blive flyttet skov. til et endnu bedre sted. Ja. Ole Stemmelsen, skal vi kigge forbi? Vi skal faktisk kigge forbi et par TV-programmer i dag. Vi skal kigge forbi Godmorgen Danmark to ja, gange. Ja, det er tre gange faktisk, fordi ja, jeg skal love for, at det var en god ja, men, sending i Så må jeg lige spille den igen. Get Og øh, de kortybo. Get life. Og så øh, skal vi kigge forbi profilen i torsdags. Øh, yeah. Og hvis der er nogen, der så profilen med Reimer Bo, som og Pia Kærskov i torsdags, så øh, kom ikke at sige, at vi er venstreorienterede. Det gider vi ikke høre på mere. Yeah. Ole Stemsen har besøg en modekspert. Yeah. Vi skal kigge på den spanske konge. Øh, vi skal ringe til Spanien. Vi skal ringe til Venturia. Og med øjeblikke vil jeg godt spille et klip, hvordan det lyder, når man virkelig har en dårlig dag. En virkelig lortedag. dag. Ja. Det er fra TV2-nyhederne. Det er Fox News i går aftes, siger Sjersp Besteinmetz, som virkelig har Det er Han ikke har så meget, meget, meget det, sjældent Det er bare programmet, der har en, en rigtig dårlig dag. ikke? du med dansk har jeg sagt? Sig minone over i kern. Vi vil ringe til. Ja, men, men det man, vil ikke, vi ikke se i en dårlig dag. Det er fordi, hun måske får en Emmy, Og jeg er meget stor fan af henne. Og så skal vi høre top 10.000. Som i dag. Ja, det ja, er noget, boy. er noget, David, boy, David Boy. Har du fundet noget musik til nogen? Faktisk tror jeg, at... Uh... Vi har nummer 1 på min CD. Ja, Nej, vi, har... ja, vi har også nummer 7 på min tror Nos. jeg. Jeg har den lidt klar. Vi tager nummer 7 på Anders' CD, og om et øjeblik, så skal I høre, hvordan det går, når det går rigtig galt på TV 2. Først her, America med A Horse. Det er no name. Hvad hesten? hvad hedder Hesten? Den har jo ikke noget navn, jo. Det er jo det. Nej, for satan Hvad ja, er Anders? American. Med uh, Horse with No Name. Det er meget, meget gammelt. Jeg tror, det er helt fra 67. Så om lidt, så vil jeg godt spille de sorte spejler, så ugens ugen mm. øh, Det er meget moderne. Det er, jamen, det er for 98, tror jeg nok. Ja, det er noget mere moderne. Det er, men det er nyt, gammelt... Det er, er det noget omformet? Blandet i en stor, dejlig pøl... Blåt er ja. noget lånt. Ja. Og noget skidt og noget vi du har... talte tidligere om Fox News. Ja. vi har nogen her på Lige i De Sorte Spejler, det her program, bliver til mm. nu kender det at have en dårlig dag. Altså, hvor alt går galt, teknikken ikke virker, øh, musikken ikke er god. Burde vi ikke have den jingle, vi havde, dengang Webb Jens var med, hvor det hedder Blitzmuren? det ikke, jo, i, i, i, falder det ikke under det her? Jo, men du er så god, du så god, Jamen, det er, er der pludselig. Er god, er ja. Fordi hvis vi hørte godt efter på det, der eller Mickey Mark, må faktisk høre ved Jens. Ja, det er det, det kommer jeg. Ja. Mejor I det sker. Der er altså hvert fald for side at sidde og rense Whib Jens ud, fordi han ikke er ansat længere. Og det stiger ikke. Det er også fordi det eneste, vi savner Jens så meget, men det er mere, når Jens siger, det er smoren, der er ikke rigtig flere. Fordi så er der DSS Island bli smoren. Nej, nej. Han er renset ud af og Madre Velkommen til Blitzmuren, Media og medier i De Sorte Spejdere. Vi og nogen kender ja, det, er godt. det faktum her på De Sorte Spejdere, som du lytter til netop nu. At man kan have en dårlig dag. Der kan være dage, hvor det ikke rigtig flasker sig. Dage, hvor tingene ikke kommer, som vi skal have, Hvor rytmen er ude af synk. Hvor alting bare er ikke forkert, men skævt. Ja, og det kan være en selv, som hvor er sat forkert på den dag, men rammer ja, rundt med hovedet under armen. Ja, ja, ja, ja. Eller øh, det kan være alle mulige årsager til, det bare ikke er godt. Nej. Øh, man kan sige, at vi har jo fem dage om ugen til, at, at hvis der er en dårlig dag, så har vi fire dage til at gøre det godt. Ikke? Mm. To dårlige, halv, ikke? så har vi tre. Ja. og så for en Øh, og, og forhåbentlig er programmet godt de fleste dage. Ja. Øh, men der kan man sige, på nyhederne, ja. direkte på fjernsyn, der, der har man one shot, som man siger. Et skud i bøssen. Et skud i kanonen. Og øh, i går, i 19-udsendelsen, der var det bare som om Esb Steinmetz, han var bare blevet, på Fox News i går aftes mm. bare blevet fuld, altså virkelig dårlig. Øh, øh, det var dårligt research, det var dårligt lineet op. Alt gik galt i går øh, i nyhederne. Det her, det er lidt lidt sammendrag. Blot af nogle af de få ting der gik galt i nyhederne i går, fordi der skulle vi sende alle 30 minutter. Skulle vi ikke i det mindste den det der jingle, hvor du siger Fox News? Har vi Fox News-dinglen her? Ja, ikke? Oh, det var da heller ikke for at gøre det. Nej, okay, det kommer okay, okay. Så skal vi til at starte forveje også. Ej, nej, det, det behøves, jo, det, det det nej, nej, ah, ja, jeg oh, det behøver vi. Nej, nej, nej. Det er så fede, du så kan godt smide Micke Maus ja, ud. Jeg, så, er I klar? Okay, ja. Okay. Right now on Fox 5 News. With Jesper Steinmetz. You're watching Fox 8 News. With Jesper Steinmetz. You're watching Fox News at 9 With Jesper Steinmetz. So I heard. It's just weekend, right? In Steinmetz Residence. Right, right, right. Right now on Fox 5 News. Jeg, jeg elsker ham. In high definition. Det er jeg det eneste, der, jeg det har det eneste sted, man kan sige, at uh, folk kan prøve at få til at lyde sejt, det de sender i high definition. Jamen, det gør jeg. You're watching Fox 8 News. Now. Now broadcasting in high <laughs> definition. Åh, <laughs> oh, det er flot, mand. Nå, jamen, det var bare vel egentlig. Blitzmoveren. Medier og I mens det sker. Now, en high definition. Det var vel egentlig også. Åh oh, pis. Hov, nej, det er dig. Hvad? Det var mig. Nå, Vi uh, spiller uh, de sorte spiders, ugen så en denne uge. Er det den? Det er den her. Det er.. Uh, jeg vil godt fortælle historie, når vi har hørt noget. Uh, det er uh, DJ Noise, som jo uh, var ansat her på, på, på Radioen inden at man lukkede fredag, eller nej, ja. inden at Ja, uh, yeah. okay godt. Skal vi så, hvad jeg siger. Og uh, jeg uh, DJ Noise har i 98 på en plade, han lavet det her når. Vokalen er fra et gammelt lollipops, det danske 60'er-gruppe snor, der hedder Naked When You Go. Og prøv at høre, det har han brugt, ikke? Kom her. Ja, skal den lige i gang. Men det er De Sorte Spejlers DJ Noise remix af Lollipops, Naked When You Go. Ja, så. Det surte spejlers Ogengålig. Øh, lollipops snåret, der hedder Nick at When You Come. Remixet af DJ Nøyce. Det er 7, øh, 8, 9, 8, 9, 9, 10 år gammelt. Øh, det var fantastisk nål. Ja det er dejligt, nu, og vi skal høre det hele ugen. Ja, Så, det kan øh, man godt vende sig til, og det er en dejlig tilvending. Ja. Ja. Okay, godt. Det er mandag. Ja. Og på mange måder er det mandag, der afgør verdenshistorien, fordi at øh, folk er lige opmærksomme, og pludselig så tager livet en ny drejning. Indtil videre er der ikke sket noget særligt i dag. Og hvad er det, Kurt Tybo plejer at sige i den forbindelse? Get the fuck out of my life. Det er det, han siger. Og øh, Kurt T., han øh, er jo øh, gæst, kan man sige, også i vores program øh, efter nyhederne. Forstået på den måde, at Kurt, han... Øh, han, han var i Godmorgen Danmark yeah. i morges og siger, øh, siger, siger, siger de berømte ord, og det også det, der kendetegner ham, ikke? Jo. The fuck out of my life. Ja, og Kurt, øh, nu skal vi ikke gå for meget ind i det, men mm. Kurt er jo en meget øh, velkommen interviewgæst i mange journalistiske programmer, fordi at det er ligesom at trykke på en, øh, en bamse. <laughs> Og så kommer der en ordflom ud af den anden ende. Der er ikke rigtig nogen, der egentlig har gjort sig ulejligheden med at prøve at forstå, hvad Kurt siger. Det er det, vi forsøger næste Jamen, time. det er helt korrekt. Og simpelthen uddrage essensen af... Han har jo skrevet en bog, men ja. det vender vi tilbage til. Fordi uh, der er en, næ en nægende frygt, der befinder sig i min mave for, at han slet ikke har noget at sige. Altså, at han ikke har noget på hjertet, mener du? Jamen, det er det, der bliver spændende Men Jeg tror, at man kan ned til en rimelig lille maggetærning. Men lad os se, hvad der, hvad der sker, når vi går i gang. Vi uh, er uh, presser for tid op mod... Uh, er vi det? Vi, ja, ikke andet end, end, at det er snart nyheder. ikke? Der nå. er fire minutter. Uh, vi Spil. skal også nå at spille ja. en, en sang, som varer halvandet minut. Ah. Så er der tre tilbage. Kan, jeg spille, kan vi nå at spille det med, med profilen, hvis der? er? Profeten? Det tror jeg ikke. Profilen? Det <laughs> jeg tror jeg ikke. Det, det er der noget, vi har ikke talt om. Det er nemlig ikke så langt. Hvad for en profil? Profilen. Pia profilen? Ja. ja, den er så god. Pia Kærsgaard, hun var i profilen i torsdags på D1, hvor hun talte med Reimer Bo om øh, dansk folkepræcis rolle efter valget. Ja. Og hvordan det var at samarbejde med finansminister Thor Petersen. Og det var ja. altså i torsdags, at klippet øh, eller interviewet blev bragt. Øh, øh, jeg så programmet, synes i øvrigt, det var rigtig godt. Pia var god, og Reimer Bo var god. Reimer, han har bare fået sin anden tid, og det er ikke engang en liv. Sin anden vind. Så vildt. Og Jamen i går det er... lavede han 21. ikke? Øh, søndagsmagasinet er der søndags, øh, Ja, kl. 21. Ja, ja. Og så var han med i forbrydelsen også. Det er det, han er så veled. Men øh, jeg kan godt lide. Ham. Der er så. en eneste ting i denne verden, der øh, får blik til at sige en lille smule. Hvad er det. Det er en eller anden siden. Ja, der blev han ikke. Der kommer ikke. ikke, der var der en rødtop, der var hurtigt inde i et fragtfly Men jeg har ikke.. Øh, SS Nimitz. Jeg skal ikke. Jeg skal ikke. Jeg har ikke set klip, eller jeg så det her, men jeg har ikke lært mig til det. Er, nej, med nej med det, er, det er vores stab af journalistiske medarbejdere, som ja. har fundet ja. noget. Ja. De er... Øh, du må hellere læse op, hvad der står. Jamen altså, det ja, gør det, hvad, vi igen. har at holde øh, os til. Øh, jeg gør det lige igen. Skal, bare lige funde, at det har skal lagt, vi, vi have blitzmuren igen? Nu? Nej, de er her. Nej, det er ikke meget. Det kan vi, jo, det kan vi egentlig godt. Blitzmuren. Medier og medier. Imens det sker. Det er så fra mm. øh, i Pia var i profil i Torsis, hvor hun talte med Reimer Bo om Dansk folkepartis øh, rolle efter valget og hvordan det er at arbejde sammen med Finansminister Thor Pedersen. Mm. Øh, prøv at hæve. Jeg tror, det er sværere for en socialminister at bede, penge, eller bede øh, Tor Torpersen, Finansminister Thor Penge øh, Finansminister Thor om penge end det er for Dansk Folkeparti. Finansminister Thor Penge Finansminister Thor Penge Nej jeg tror, det er sværere for en socialminister at bede be uh, Pedersen, finansminister Tor Penge, finansminister Tor Pedersen om penge, end det er for Dansk Folkeparti. Finansminister Tor Penge. Der, kan du høre det lille regn mm. Finansminister Tor Penge. Mm. hvor oh, Kan vi få musik? Det er det, vi skal være Nej, nej, det er et eller andet... Øh... Nej, nej, Peter Lovs, der er to Peter, ting i den her verden, der ikke måske... Det var, at du spiller John Deluxe i vores program. <laughs> det, var det, det, det var det, du har var, siddet og lurer på det sekunder, i to og og tænkt, Min nevø er med i banen, ja, og, og det er så fedt. Og de og der stopper nu. vi. Der er to ting, der ikke bliver spillet. Det er John Deluxe og Alphabit, og det er ikke engang noget, der kan diskuteres. Og, og selsving også. Også lidt selvsving. Der røg din selvsvingkarriere, i hvert fald i vores program, ja. Peter Lovs. Fy for en banke B. Det var ude i flere sekunder. Noget vi har betalt Finansminister tog penge. Jeg hiver. Jeg hiver. Finansminister tog penge. Er du klar? Fordi det var en anden minut, ikke? Jo, lige præcis. Og det kommer her frem til nederlandet med år. 12 år. Trolborg. Trøjborg, Trolborg. <tryk> Vi lytter til de sorte spejdere, og når øh, vi er tilbage efter sporten og betrænheder, så glæder jeg dig til, at vi kigger forbi Hovedbanegården og Godmorgen Danmarks Studie. Nu kigger vi forbi Jule Trolborg og betrænheder. Klokken er 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lort Madsen. Og det er det, vi har valgt at kalde time 2, e. Eller det anden time, vi sender i. Time mellem tre og 4 timen, som jo begynder for mange og ligne fritid frem for arbejde. Ja. Mange lukker deres arbejdsstationer ned nu og siger, at jeg sidder i noget form for transportmiddel nu. Ja. Jeg skal hjem, jeg skal hente børn eventuelt, eller måske bare hjem og lave lektier. ja. Eller, eller noget. Ja, eller hvor man sidder, så er man velkommen til at, at være med her. Vi har, har jo begået, eller vi har ikke, Gry, vores Bror, Snore. Snore, er det Solsort, Tusindfrød, Sviskeblomme, Kviksand, Göllersen, Nielsen, <laughs> har lavet en rigtig, rigtig sjov sang, Gry, han har klippet øh, vores Nasse Carter, eller Pia Kærsgros og Hans Engel og øh, Jens-Olof Jersils Nasse Carter, Sammen i en sang. Og den sang øh, kan man downloade som ringetone. Ja, vi har solgt ud og lavet en ringetone. Det er den eneste gang, det sker. Ja. Og øh, den kan hentes via vores hjemmeside, ikke? Man skriver øh, P3. Mellemrum. Ringe. Nasser. P3. Og så laver man mellemrum, så skriver man NASA N-A-S-A-E-R. a s i a -E r <laughs> n a s h e r N-A-S-E-R. a s -I -R. N a e r, n -A -S -I -R. Æ, æ, æ, æ. Æ, og så sender man den til 12.12 /12, yeah. og så ø, kommer der en besked tilbage hvor med. man skal downloade noget yeah. og det, ø, konkurrencen er købsbetinget og der er ingen fortrydelsesret fuldstændig korrekt er hey, hey, hey, hey. med RISE dr.dk-spejder, vores hjemmeside. Se hvad på hjemmesiden, hvad, hvad det er, vi har spillet. Og øh, på der vores hjemmeside også, eller på din øh, mobiltelefon kan du bare downloade øh, den der nasser altså, sang vi har lavet på uh, send besked til, øh, 12 -12. til 3 Mellemrum, og så skriver du nasa N-A-S-E-R. -S -S -E e <laughs> Nej, du gør det forkert. N-A-S-E-R, -S og så sender du den til 1212. -12. Man skal altså ikke skrive Ringe nasa som der er en, der har gjort, eller nasa eller Nassar med H. Nassarerne. Pas på Nassarerne. De kommer nu. Vi skal lægge latteren på hylden. Ja. Og øh, tage den med ro. Fordi i går Også i formiddag... Måske lige en vis forstand gå ind og sikre vinduerne, hvor man nu sidder. Hvis man har øh, lægget fortrolige oplysninger til et dagblad. Ja. Så øh, kan det godt være, der er været, at blive ryddet op derude. Jakob Schaff. Ej, det er jo engang ham. Det her er jo fedt. Ja, EFE. Forsvars efterretningstjeneste... Ja, ja, ja, det vi fortæller... Jamen, altså, der er så lidt... Jamen, jeg, jeg, siger nemlig, det her. jeg åbner øh, i min internetbrowser i går, ja. og ser, at Frank Greville, Frank Greville, Tidligere agent i Forsvars Efterretningstjeneste. Efterretningstjeneste. Det er meget vigtigt, at du siger fyrværkeri i Efterretningstjeneste. Vi vender kun på Efterretningstjenesten. Efterret altså, jeg kan jeg ikke engang sige det. Nej, det okay. øh, Efterretningstjeneste. Og, øh, Frank Grevild ja. øh, har været ude for en hvad man har valgt at kalde for officielt side ulykke. Og ja. øh, kalde det en ulykke, det er ligesom at kalde månelanding for en øh, søndagsudlukning. Ja. Det er øh, på mange måder en utrolig underdrivelse. Øh, forhistorien er for så vidt chokerende. Frank øh, var jo øh, hyret agent øh, og sad som uh, topekspert for Fed. Fed. Fed. er meget, du, Martin, du, du Nå, -fe -fe ikke kalder det Fed. Fordi det hedder Fedpet, og det kan de ikke lide. De hedder -E. Forsvars for Efterretningstjenesten? De, de ser efterretningstjenesten som et år. Okay. Allerede nu er der alle hele hele Holmen eh, slutter. Det var jo <laughs> Hele kastellet er nu stor summer, fordi de alle båndtager er tændt dernede. Det er jo sådan, det der er ikke så meget at vide med, at der er mange fra FE, der tager ned om morgenen, og hvis man, kan, hvis man ser nogle sjove gentler, ned så kastellet om morgenen lige omkring kl. 8, de møder tidligt, så kører de ind og parkerer ned, og så har de det hemmelige to Anders, har om det? Nej. De, de går ned i kælderen under kastellet. Det her det er det så forbudt at sige. Men det må jo ud før der at Der er der grunden til, at der ikke er nogen ordentlig og først nu er jeg kommet lidt og lignet med, tror ikke. Det er fordi, hele undergrunden er plastret til med F.A., øh, hemmelig togbane. Nej. Det er sandt. Så kører de ned, og deres agentbiler, det er sådan nogle op, Opel Vectorer. De skal selvfølgelig ligne almindelige biler, men Natürlich. believe me, det er de ikke. Så går de ned ad nogle trapper, øh, som er hemmelige, hmm. sætter de sig i lille tog, kører ud til Vestvonden, og der sidder de så ude og lytter. Nej, det er sandt. Og det er ikke, du forveksler det ikke, det tog med, at det er over til Splenade 0? Nej, nej Rederen er der ingen grund køres... til... At, at han skal ikke hives gennem søle, det fordi rederen... <laughs> det, det kører jeg så langsomt. Det kører så langsomt. Det er endnu ikke rigtig noget ud fra sessionen. Det fordi at mandens bones, hans knoller vil jo... Mr. Burns. Mr. Burns knoller vil jo... Fuldstændig... Rederen har vores og respekt. Der er ingen nej, grund til... At, at han er, sidder nej. på 13 procent af brugsnationalpartiet. Der er ingen noget. grund til at lægge sig ud på den, jeg den jeg godt, godt. Det er din joke. Der er ikke engang landet i Sydafrika. Det er din joke. Og jeg steder lidt rigtigt i dag. Men jeg vil bare sige... Det var bare, da der var landing over på <laughs> på Rigshuspitalet sagde du bare noget rigtig skidt. <laughs> Fordi på Rigshuspitalet, og det er jo kommet til gode for hele Danmark, der har øh, Mads McKinney. Redderen. Redderen. Burns har øh, <laughs> en høj alder, besluttet sammen med øh, fonden til Alvin mellem Formål og at, øh, donere at en, en helikopterlængingsplads på, på taget af Rigshuspecialister, hvor de skal lande i den nærliggende fælleparken. Hvor det så tager tre andre. det må jeg godt spørge dig som faldreder en lille ting. Hvordan kan det tage tre kvarter? Det har de heller ikke taget. Men det er fordi, at øh, det hvad står, hvad? han har gået foran alle ambulancerne, og så er det gået sådan en gammel... Nej, <laughs> så er det gået sådan slags øh, øh, Nej, men så øh, landede din helikopter derinde i fælleparken, så ja. stod fald der og øh, politiet, og så skulle man lige fjerne alle mulige skjolds 8. hold væk, og øh, vipsne og hvad fanden det der boldklubber hedder, og øh, haveindgangsgrille, og små snotunger fra Egrid Jespersens krok skole. Kroketurneringer. Kroketurneringer. Øh, over se Maximikato. Er det ikke bare sjovt, at vi ser det fældepakke? Jo, så, men vi har en syg! Ja. Jeg er helt ff, ærlig, vi måler da kun én bane. Ja. Nå, men øh, S60... Hvor alting er. Den kan så lande nu på Rigshospitalets tag. Ja. Og øh, der kan jeg huske at øh, vi vi ser det sammen. Ja, vi ja. ser landingen sammen den det er første. Der ind... Vi ser indvielsen. Ja. Øh, og vi ved jo at Kini er på taget, men det man har gjort, <laughs> det man har gjort, det er at man har lavet en øh, der men til at lave en ny elevator. Ja. Fordi den går så direkte, altså helt op fra taget og ned til operations. Ned til, til ned i bunden. Øh, og jeg har bare hørt, at den dag man indledede det, at nu det er det nu, din de job kommer, men øh, jeg kan ikke sige, at det skal gå Jo, så jeg kan ikke huske det. Det var bare at problemet, er at jeg forestiller at, at rederen går ind op på taget, og så fordi det er ulykket, det skal gå rimelig hurtigt. Så den her det var sådan stopper jo ikke andre steder, andet end fra øh, 40-20 80 og så ned på 0 i løbet af 10 sekunder. Den gik kraft, så der ligger bare sådan en hud, hudsæk, sådan en meget, meget lederet hår hudsæk, med det knogler ind i Næh, hvor blev redderen af? Han møller op, møller her <laughs> Så ligger der. Ej, hold op, det er en mand, der sidder på halvdelen af Rosin National. Runden Rosin, i bunden af elevatet. Tilbage til FE, forsvars Efterretningstjeneste, øh, som jo i går øh, blev ramt af en tragedie, kan vi godt sige. En af deres øh, tidlige medarbejdere, Frank. I det følgende kaldte Frank, ikke? Frank G. <laughs> <laughs> ikke noget, kom. Det er noget tid Det er, er billede af redden. Ja, men nu er der nogen, der skriver, at det er ulægge. det er sgu da ikke ulækker. Det er der ikke ulekker. Hvad er ulækker? Det er bare en runken. Det er en gammel mand, det har man vel lov til. er der nogen, som har lov til at være gammel det her land, så er det redden. Han er jo. Det er hans land. Hallo! Meget gammel. Hvis man, om, man omsatte uh, A.P. Møller Mærsk's uh, uh, andel af det her lands indtjening til, uh, til geografi, så uh, var der nogen på fyn, der skulle finde andre sted at bo, når man anden cool. måde. <laughs> Godt, ja. Vi ringer øh, Frank øh, har haft en øh, Og det her det er jo altså noget vi har Det er også spiller et stykke musik Og så tager vi den Skal vi gøre det? Ja, jo Så har vi også 9 minutter til at arbejde med Nej vi kan godt gøre det Skal vi ikke gøre det nu? Ja. Jamen der er ikke så meget ja, inden ja, jo. Nej der er faktisk ingen skid oh Og godt. det med hospitalet var ikke engang særlig sjov Hård hudsæk var jo ikke Det er bare... et billede af at Man forestiller sig elevatoren Og egentlig var det opad Fordi nedad Der var han jo bare Der var han jo let Og ikke op i loftet det, de taget i receptionen i gamle dage, eller i loftet, i gamle er i Det var jo Ja, oksebøffelæder. Det lugtede rigtig godt om sommeren. Ikke, at vi siger redden lugter at Hold op. <laughs> <Stop>. <laughs> men når du over 90'er, lugter man mig også kræft. Nej, hold op. <laughs> det kan også blive for ungt, det her. <laughs> nu spiller vi... Og tænk på alt det, det er FE, fordi at de tændte for alle optagerne, da vi sagde Frank grebel. De er bare irriteret over, at vi sagde Maximikato, for det er da en, en ny raket. Det er det nogle, fly, nogle nye fly, de har købt i de kalderne, som vi ikke skulle vide noget om. Som vi har sagt, bare God fordi you. det var så Godt jo, Maximikato, sådan nogle fjernstyret bjørnfly. Åh, oh, det gik med, rigtig godt med der, de der føreløse fly der. 70 milliarder, 70 milliarder, men det er maximikado. Ah, vi, vi kalder dem noget andet. Kære lytter, uh, det er den det er meget, meget, meget, meget, meget, meget lang tid, siden vi har spillet der. Ja, og det, er det er også et meget, meget, meget, meget langt nummer. Det var 9 minutter, og det er fantastisk, og jeg ved godt, at vi snakker ind over det nordsnod. Ja. Men det er Mew, og det er Comforting Sounds, og det er fantastisk på at høre. Ja. Tak til Pernille Rosendal for at ødelægge. Miu. Det var fint. Ja, tak skal du være, Pernille. Vi ikke have så skal ikke have de her. lange, dejlige numre. Nej, så øh, må de andre Bernadotte-børn jo sidde <coughs> tilbage øh, og få Bernadotte-skolen og være Bernadotte, <coughs> Bernadotte selv. De gav jo Bernadotte uden, Bernadotte Johan og øh, Bernadotte-Pernille, Buffalo Shoe-Pernille. <laughs> jamen helt seriøst. Jeg, lige ja, det er, det, gang, det jamen, jeg det, er det også bedre. Og vi skal en million for vores plade, fordi den bliver bare så god. Jeg, I morgen, jeg har nogle numre med dem i morgen. Mm. Øh, har vi dem også strengt til i dag? Jeg har det faktisk med Jeg var ikke brændt. Jeg har brand. Altså, øh, over til udsendelsen. Altså, her. til øh, camion. <laughs> til brændt-traileren. <-up> <laughs> ja. Øh, til kompletten. Altså, øh, det er Du taler om dine numre. Øh, hvad vil Vi kan, kan godt nu? høre det. Det er jo bare Swan Lee, James. Jeg er ked af at sige det. Øh, det nej, der er The Storm. Nej, uh, vi øh. og, og, nej, nu skal jeg bare ja, vi siger. Vi har været så heldige, og, eller vi har fået fem numre, tilsendt en hemmelig kuvert. Og for lang lang lang lang langt, siden jeg bare og det der The Storm, som jo er Johan fra Mew, som gik ud, fordi han blev kæreste, og, og, og bangede hende op der, blev gjort på og tillykke. Jeg elsker den, jeg kan rigtig godt lide den. Øh, men så lavede de det der The Storm, og jeg har bare hørt noget af det, og det er kedeligt. Og små lige, kunne lige så godt have fortsat? I hvert fald det jeg har hørt. Men så har jeg så lige hørt også, at nu de har været i USA, og numrene lyder helt anderledes. Og så er det jo rent faktisk, at de numre, vi har hørt, der er et år gamle, de slet ikke findes mere. Det føler jeg, de er født øh, rigtigt, ja. Men de har lavet et nummer, der hedder Tomorrow Never Dies, øh, som er rigtig, rigtig fedt. The storm, altså, og så har de lavet et. Øh, det starter sådan her. Jeg, jeg, det, tør vi ikke spille, det, så kan nej, det ikke. nej nej. Det her er det af de nye stormnummer. don't mind The way you? Starter det sådan, så kan jeg ikke se mere af det. Øh, men det, det, er, det er rigtig, rigtig fedt. Og kæft, hvor bliver det bare fedt. Det gør det virkelig. Og lurer mig om det ikke bliver nogen, som er går det, fordi det er jo. Åh, det, oh, det er jo Pernille og Johan, der har lavet det. Det kan ikke gå helt galt. Nej, det skal nok blive godt. Lad os kigge, Lad os kigge på det. Æ, Anders, vi skal i gang med noget helt andet. Vi tager Grevel om lidt. Ja, ja. Jeg er klar, jeg var fordi, jeg havde fundet en lyd, der hedder bøfkød i boks. Så, så du har tænkt tanken, at det kan være, at ø, der skal så meget bøfkød ned i bukserne og alt det her halot. Hvorfor har vi aldrig spillet det før? Jeg ved det ikke, men det var godt, det kom. Bøfkød ned i bukserne. Så, så du har tænkt tanken, at det kan være, at ø, der skal så meget bøfkød ned i bukserne og alt det her halo. Get the fuck out of my life. <laughs> Get the fuck out of my life. Vi skal i gang med at spille tillidsbingo. Vi er heller ikke glemme Kurt. Kurt Tybo kommer ude og bare lidt for tillidsbingo. Til men først uh, talene for tillidsbingo i dag har vi forberedt talene. Vi bringer nogle af de første tal, vi brugte overhovedet, uh, nemlig nummer 14. Nummer 14. Nummer 36. Man ringer jo mm. 73 gange 20. Nummer 36. Hvis man mener, man har tillidsbingo. 11. 11 nummer Det første 11. man siger er tillidsbingo, når man kommer igennem Nummer 11 Og nummer 10 Nummer 10, og så vinder man jo en De Sorte spider T-shirts Mono T-shirts I valgfri størrelse Af mærket American Apparel Så den sidder ligesom den skal Så er der Hallo i. Ja, Tillykke. til Tak Hvem har vi der? Kim Nygaard Goddag Kim Tim eller Kim Hvad for noget? Var det Kim eller Tim? Jo, Kim Hej, Kim. Kim. der er ikke særlig mange, der hedder Tim mere. Nej, det er, det er, det er der ikke. Det er det rigtigt nok. Jeg er givet med Tim. Mm. <laughs> Kim, velkommen til programmet. og Tillykke med det, du har vundet en sort spejl. Du hører, at Kim havde det, der hedder en tommodelætter. Han havde Ole Steffensen griner. <laughs> Kim, hv hv hvor, hvor ringer du fra? Fra Struer. Oh. Struer. Struer. Det er jo yes. BAO. Ja, det er, det er det. også andet end BAO. Kim, kan vi ikke godt som Struer blive lidt trist over, at det kun er BO? Åh, Som... oh, det, det er hornmusik og, og lidt af hvert. Som Starut. Hvad er, når du siger hornmusik, hvad vil du så sige bagefter? Og lidt af øh, øh, Eller inden? Det er forbudt. Fi, det er forbudt ord. Ja, men, øh, <laughs> men men, men hvorfor er der andet? Hvad siger BAO? Det er vel stoltheden i stort, ikke? Åh, oh, det er det da. Bliver Kom. der bliver produceret noget sted på frikken? Om der bliver produceret noget? Ja. Er ja, det gør det da. Åh, oh, det er godt. Hvad, hvad satser de på inden hos BO nu? Mm. Audi. Og jeg kan godt sige det, som det er. Jeg har så bare sådan en video, hvor at, øh, den der r 8 blandt andet, og også mm. A8'eren og sådan nogle mm. ting, havde de jo haft oppe, før de fandtes. Altså bilerne før, der var nogen, der vidste, de eksisterede. Og så har der gået to øh, akustik-sigøgner rundt i struer. Og i, nej, nej, nej, i struer. De, Nå, de havde det kørt struer. bilen R8'eren til struer, og så har de bare hermetisk lukket græs og gået rundt derinde. Og så har de bare sagt, at vi skal have den optimale lyd, den her bil. Godt, vi bliver nødt til at have den heroppe og så har de siddet der, og er de ikke vildt. Sejt. Men nu var det jo Kim, jeg spurgte. Kim, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvad laver det til daglig? Jeg er elektriker. Åh, ja, oh, oh, det er din lillebror også, Anders. Det er korrekt. Men han har fået en nyt job. Nå, hvad skal han nu lave? Jeg ved det ikke. Eller jo, det er noget lyslederkabel. Uh, fint skal det være. Ja, ja, uh, vi kan da ikke tage almindelig. Uh, Kim, hvad er det for en slags elektriker? Stærk eller svag? Æ, normal elektriker. Normal ja, elektrik. ja. hvad Hvad hvad bliver der H det er forsvandt. <laughs> Savner man ikke nogen gange? Jo, nogen gange. Til noget Ja. Hvor, noget. Ja. Altså, hvis du havde et jævnstrøm i et kabel og veksle i et andet kabel, hvad ville du så foretrække som fagmand? Veksel. Hvorfor det? Fordi det, det er det, der kører i dag. Ja. Men man holder også op med at producere mg sportsvogne. De er jo stadig pæne. Ja, det er rigtigt nok. <laughs> Anders, hjælp mig lige i den her diskussion. Det er din lillebror, der er elektriker. Ah. Haha! <laughs> Jamen jeg har jo ikke bestand på det, det er jo derfor, han blev lækker. Og, og store, hvor han blev flimekaniker, og så var der ham imellem. <laughs> det rart, der du var bare jo snart dum og sad i radiohum. Kim, du er vej hjem fra ikke?" Jo. Ja. Og skal du hjem til venter der en familie? Eller en hund? Der venter. Der venter en frank date. Uh, oj, oj, oj, oj, oj. Hvad er det fandt frank-date? Uh, um, det er en pige, jeg lige ser til lige i øjeblikket. Ej, not okay. not, not, not, not. Og Kim, hvordan, hvor har I mødt hinanden? Det er jo mandag, det er jo en, en atypisk dag for en date, er Nej, men Kim har travlt i weekenden, hvis du forstår sådan lidt. Okay. lille Så var han skøde den til mandag. Hva, Hva, Hva, sker? Hva, hvad er det for noget? Det er det er sådan noget bodyhullie, nu. Upsen. Altså, så du mødte med bodyhullie i Eller, weekenden? er det <laughs> Ah så det vil jeg ikke næsten. Nej, nej, nej. nej. Han er også men med Kim... Øh... Er det en, du har mødt i weekenden? Ah det er et stykke tid siden. Men Kim, øh, okay, mm -hmm. godt nok. Og hvor har I mødtes mm -hmm. med bodyhullie? Ja. ja. Og hvad, må jeg spørge, hvordan I mødtes? Ikke mødtes nede på Lindbro, vel? Jeg var vel fuld, tror jeg. Ja, og hvad kan du skulle du sagde til hende? Nej, ah, det kan jeg godt nok ikke. <laughs> Men det er... er du sagde, ja, er hvad, Vil du det Vil du sige hendes navn? Du behøves det ikke. Nej, nej, det skal, vi kalder hende Frank Grevild. Øh, så kan du hen til... Hvad er Frank Grevild? Er du sådan rigtig skrime og græde. Det er det første, du <laughs> Det sig. Nej, det kan jeg ikke, <laughs> ikke sige. Jeg tror, jeg er faktisk øh, normalelektriker nede på Lindbro. Okay. Ja, for at Kim, det har han jo ikke sagt, når han sagde, hvor Hvad du, står du der og mød den? Nej, hvad sagde du, Kim? Kan du huske, hvad du sagde til hende? Jamen, det har været men... godt, det han sagde, fordi det har ja, følt til den her Ja, men vi skal høre, hvad Kim, Kim siger. Jamen, Kim kan jo huske det. Jeg kan ikke huske det. det okay. står sådan i Okay, Kim, tog. kan du huske, hvordan hun ser ud? Ja, det kan jeg godt. Er hun grim? Nej. Okay. Fordi at øh, man godt kan grim af stadig godt mennesker. Nemlig bare helt bare også. Jamen hey, hold op, Ja, jeg, jeg, jeg ved stadig ikke det er, øh, Nej, jeg det er vil det, bare det er. bare prøve ligesom at simpelthen prøve at sætte ting. Jeg får bare en svær med sms'er sig for kramme for. Nå, no, når no, man no, no, kan Kim huske, øh, hvad, ja. hvad fanden han egentlig lavede, hvad skete der, hvad hed Kim, hvad hun? Hvad kan du huske? At hvad gammel er hun? Hvad, hvad kan du huske et omkring denne kvinde? Hun hedder hun hedder Anita. Hun er 23. Oh, oh. og hvor gammel er du Kim? Hvis jeg har været så fri. 22. Nej, oh, det passer oh, perfekt fint. sammen. Ja, det må vi sige. Kim Det er ikke så tosset Det er ikke så tosset Men har du nogen i om hvordan hun var? Jamen vi har mødtes med hende en hel del gange før det er en nå, stikker, nå, før? Hold, oh, no, no, no, no. <laughs> Og så er det laver på Både i at Det ligesom slog klik Ja Altså på den gode måde Eller faldt mm -hmm. i hakke Så vil jeg sige ikke? Ja, Eller, eller snøren ind eller, Nej, Men Kim med... Hvad skal I lave? Åh, oh, det ved jeg ikke lige nu Vi finder nok på noget Men vi get <laughs> <laughs> Giv mig et råd Nej, men det er da rigtigt om hvad, hvad tid er, I skal mødes? I aften Ja, det det. Du kan ikke komme det nærmere. Uh, I aften så skal uh, I da næsten... Uh, Hvad med at se den der dokumentar med Woolhead? Og kl. 20 på DR1, så skal man... Uh, er du valginteresseret? Ja Ja, sådan lidt. Fordi kl. 20 kommer der en rigtig, rigtig god Teams-dokumentar uh, på DR1, hvor man følger uh, Pia Kjærsgaard, statsministeren, mm. Held Tony Smits og Jørgen Poulsen og... En mere, jeg ikke kan huske, hvem Ja. Nå, så, nej, ja. Ja, du ved, hvor man det tror jeg bare, at det er i hvert fald, at jeg selv godt kan lide at se sådan, noget, hvor vi uh, har scenes sigtigt. Men eller anden Anissa bryder sådan. Ja, men Anita, hun skal jo bare.. Jamen, hun det, skal jo... Som, som der sker. Jamen hun skal jo også bare. Det skal også være en oplevelse for hende. jo. Det kan da godt være fjerne, at <laughs> jeg er en dum idé. Hun kan, ikke hun kan ikke lige valg. Hun kan lige valg. Så er der nogle andre ting, hun kan lide, Kim. Og må øh, så må du have vise jer det her forlud. Kim, du har vundet en Surs Bejetis. Jeg har vundet to. Tror der også, Anitta vil have en? Det det bliver nice. Hør Anitia Radio. Det ved jeg ikke. Så godt kender de lige ud det. Hvis det nu var, at du vidste, at Nita hører radio, vil jeg ikke radio på så hører, tror du? Mm, til 3. Er du sikker? Du skal ikke bare sige det for at sige det. Nej, fordi det er okay. Vi kan godt lære sådan noget radioalfa eller sådan noget. Jamen, det tror jeg ikke, det er. Eller A, N, Har du, da du mødte hende der, ikke? Ikke hende der, da du mødte Nita, ser du sådan noget dumt, at du et langt lys på, eller et eller andet. Det tror jo ikke, Kim gør. Nej, jeg var tror. Og før var du stiv. Bare ja, du, bare et men nej, nej, Anders, det er det, du ikke forstår. Uh, Kim kunne ikke huske, at han sagde, men derfor kan jeg godt være Edmo. <laughs> oh, Kim, du skal sende os en e-mail på satinsynkels Ja. Så og skal du gør. skrive Anita mit livsløs i emnefeltet. I emnefeltet. Og så jeres uh, størrelser. Og du må godt vende med at sende det til i morgen, så du kan få, få den rigtige størrelse, om jeg så må sige. Det gør jeg så. Tusind tak, Kim. Og øh, vil du ikke hilse fra os og sige øh, god aften? Det skal jeg gøre. Tak, det er godt, Kim. Tak, fordi du ringede. Tak, fordi du ringede. Hej. Og med øjeblik, ikke? Get the fuck out of my life. Kigger vi lige på godmorgon i morges? Ja, Jeg kan godt lide Kim. Jeg tror... Kim var sød, og jeg tror, jeg at Hamman så får en rigtig hyggelig aften. Jeg tror, det de en hyggelig aften, det virker ikke som en mit livskærlighed. Kim skal bare... Ikke? Det er det. Ja. Nu skal vi have uh, de... Uh, Nå, men der, er, noget der er, Nej, noget det er jo ikke noget forkert. jeg vil rigtig gerne. Og det vil hun også, og så ja, er det, og det er det. også fint. Det er ikke sådan, at der er heller ikke noget no, no, no, Det vil no. jeg bare sige. Vi er bare i gang med top 10.000, hvor vi nu er nået til nummer 9.971. Yeah. 71, jeg, Det er David Bowie. Ja, det er. Space til Godt valg, altså. Tak. Sådan. Det var et godt genhør, som man siger. Nummer 9.971 på vores top 10.000 over de 10.000 største rock- og pop-genre. Hits gennem tiderne. Ja, tak. Lad os høre. Eller lad os høre. Det var David Bowie, Space Oddity. Space Oddity, ja. Ja, Oddity. Oddity. Oddity. Kære lytter, det var, hvad vi havde valgt at bringe i de sorte spejder i dag. Sorry, ej, lige fik jeg det startet. Jeg troede, der var indløb på. Der er ingen indløb på ungarsk. Nej, ja, uh, undskyld. Uh, kære venner. Vi tak. har et nummer, vi skal starte med nu. Jeg slutte med hver eneste dag for fremover. Fordi, tak fordi I lyttede med. Tak. Uh, vi skal nu at høre så meget af det, så kan vi lige sige farvel beslutningen af det. Yeah. Det er vores uh, ungarske rapper med nummeret, der hedder... Peace. Peace. Love. Ja, der er mange der skriver Det er da Bamse Flemming Jørgensen på K Nej Det er det ikke Det kan vi afvise at det ikke er Og det er vores ungarske rapper friend Der vi de har fundet ham på nettet Speak Speak hedder han Og øh, nummeret hedder Peace Vi hedder de sort spejder Og jeg har været med, hvor morgen med det lige de På Radio Gaga Og øh, vi siger tak for i dag Vores podcast er klar fra øh, omkring en 18-tid og vi skal selvfølgelig også huske at sige, at vi ønsker god bedring bedre indtil til Frank Grebel. Naturligvis, naturligvis, naturligvis, naturligvis. Øh, så selvfølgelig gør vi det det. Øh, vi er tilbage i morgen kl. klokken Jeg tror faktisk, der er Mondo. Men jeg har ikke set Iben i dag, så jeg ved ikke, om hun er der. Nej, derfor kan det godt være Mondo alligevel. Med Huxi naturligvis. Øh, Eftersportet på tre Kommer her kl. 16. Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breithold og Anders Lund Madsen.